Cum să procedăm să avem mintea și când la rugăciune? Cu Gurea citind ne rugăm, dar mintea fuge în altă parte. Sunt primite astfel de rugăciune? Te primite rugăciunea și când stai și te cuști pe perlă, să Sunt însipăriți. Să zici Doamne, Iisuse, Așa. risoase până până la dorul. Oricum e bun. Nu trebuie să ne, ne dăm la altceva. Decât că să ne rugăm mai mult. La nevoie mergem întâi cu cantitatea. Și cu calitatea pe parcul, cât Dumnezeu mai dă. Dar rețineți, salvarea noastră este rugăciunea. Salvarea României dacă ne rugăm cu toții. Nu unul se roagă și a doi stau să uită la oglindă. Rugați-vă, frate români, mai lăsăm, le, și eu, vizite, petre cană și de toate. Hai să ne rugăm mai mult lumea, nu noi, lumea la o răscruce. Rugăciunea ne salvează, nu mai întrebăm gând, gând, ce poți rogi, poți face și mătării, foarte bine, măcar 10, dacă poți face și 50, noi avem la mănăstire unii, mi-arat și eu că îți dă nu mai pot face mătărâni, greu de tot, dar mă-am arat la unii 500 de metani pe noapte, eu mă întreb cum ne fac, adică mi-și rușii să-l întreb parcă, el îmi spune, părinte, mă închină atâta, citesc atâtea, catismă la psaltirii, într-o noapte, și merge și la noapte la utrenie, și face și 500 de metani, eu nu știu cum, nici nu l-am mai întrebat, că mi-e -mi dacă eu nu pot face zbătrâni, și, vă dați seama ce râni avem? Avem niște copii care sunt în satele dumneavoastră, sunt și în mulți acolo. Sunt și de la neam, sunt multe, Moldovei, majoritatea, dar toți sunt foarte scump. Mi-s așa de dragi, pentru că se roagă, sunt frumoși la față, chipul se nim, sunt împăcați, așa de frumoși sufletește, vorbim. Nu ne uităm la partea plătească, așa se frățirile voastre. Nu mai spuneți cum vă rugați, cum puteți, dar roagă-te! Chiar dacă te turi, nu poți, doar un bișor, stai pe caurul! nu poți să scaun, stai tu pe o coastă. strigă, Doamne, de acolo de unde ești cum ești, Doamne, cum să Manase, Manasi, era pus într-o cușcă și răcunea de acolo până l-a de Dumnezeu. Strigați mai tare, mai mult, să audă Dumnezeu strigătul românilor, strigătul neamului sete, strigătul părinților și a voastră lor înaintașilor noștri, în care vă cam ca a, a, a seara, iar restul Dumnezeu, cum a ști. Atâta vă spunem, vă dacă se bate cu post, mă dată de zi, dacă nu mai puțin. Saltirea, face minune acum. Saltirea, că sunt demoni, vedeți că și eu când eram tânăr am văzut, eu m-am mirat, și am văzut dacă din ultimele 7-8 ani în clasă. Cine e Sau să În special parte feminină. E o taină aici. Noi mai știm, dar atâta, da, ne oblim aici. Nu ne mai luptăm cu oamenii, cu diavolii acum. Și arma împotriva demonilor este psaltirea și titul cu post. Poți m-a dat de post și setește la tătere. Fuge și rupe coarmele. Și nu mai e nevoie să vii mierul la în Mastru. De dacă ne uităm numai pincele ochi, de putare și pisegat la altul și nici ce nu mai fi făcut, atunci ați să știți că e grav. Sunt copii care suferă aceste în nenorosire tocmai pentru păcatele tate șamane. Se pot trece la liturghie, la pomenicii... Ci... Căzute în patima obreții și cum trebuie făcut de punct de vedere duhovnicesc pentru persoanele acestea căzute în patima obreții? Cancerul românilor, cum s-ar spune, este la ora actuală alcolismului. Ne pare foarte rău că s-au înmulțit și femeile. Știm în câteva state, unde femeile sunt echipa aceea mai mare la cărșim. Ne pare foarte rău că am ajuns, acum când suntem la răscrușie a istoriei și a Bibliei și a Apocalipsului, am ajuns să ne drogăm cu cel mai teribil drogă, alcoolul, odată intrat în celula nervoasă, în creier, nu ai și mai face, să știți, fraților, iată câteva soluții. Dacă cel care este lovit de alcoolism și așa s-a deprins, dacă vrea să scape, dacă are voință, dar spune că nu poate, atunci ai bun. Îți duci la un preot, pune un legământ acolo în fața icoanei mai și Domnului și cu crucea în mână, cu o săptămână sau o lună nu bea nimic, să te știi că nu bea. Și nu trece luna sau săptămânile le și cu două zile înainte, dacă e barbată, de femeie, dacă ea, ia eu pe ei din să. Hai la părinții în și ar mărângește, scadența așa încă o lună și încă o lună, după a trei luni de zile ești salvat. Dar dacă vrei, dar dacă nu vrei, n-am ce face. De pomeni la pomene, cel care este lovit de alcoolism, dacă nu face ravage, nu lovește, nu. -i... Așa, e un bolnav, îl pui ca pe un om bolnav, îl păstrezi, un om bolnav, poate fi pus la Sfântul Master și chiar la Psatirie, și dacă nu în de Dizerie. Asta e tragedia, te e dacă sunt în jur și drecuți și știu eu și mai faci, atunci nu te putem pune la Sfântul Liturghiei, Că nu avem voie să punem pe pulitori, pe ușigași, pe jurători sau pe știu eu care, ca care vor să știe a capăt vieții. Că asta în alcool. Nu mai duc că bolnavi de el, dar nu mai știi și faci. Și atunci noi nu putem pune oamenii așa, jumătate normal și restul nu. De aceea poate fi pus la psaltire, la Sfânt în la rugăciuni speciale, iar cei, când aveți mamele, aveți sos de așa natură, sau invers, să Dumnezeu, că e și mai greu, tragedia, încercați cu toată nădejdea molintele, chiar de-al Sfântului Vasile, dacă se fugă demonul, și alcoolismul are un demon, nu credeți că e e un drac, ești un drac, încă e bătrân. Și dacă Vă rugați părinții facă ce dezlegări și vă pune la program. Am făcut noi așa cât am putut la mănă, E greu să facem, pentru parohia de parte, n-avem parohii. Și n-au fost controlat pe omul. Și să știți, care ne-au dat, o dat rezultate. Și pot da prosti părinții tare ca și nu scapă Dumnezeu. Și asta e tot în diavol. Și cineva ne să faceți o legătură și diferență dintre smerenie, Onoare, demnitate, mândrie și indemnitatea de sine a fiecarei creștine în cazul unei societăți, mai ales în acele românești, în ziua de azi. Atâția ranguri de astea aici. smerenie și onoare. onoare și ranguri și grade și dezgrade. Păi, fraților, dacă nu suntem smeriți cu inima, murim. Onoare, vă spun eu, vă dau cazul lui Părinte Cleopa de la SES apa pe toți îl l cunoați. Poți să-l acuzi pe el că e cornat de mândrie? Dar ea o și de scriitor, nu de mult, oamenii care scriu în țară și au nume mare și cu tare. Întrebați lumea, unde se duce la scriitor sau la duhovnici? La cel care e cu țigarea de sau la cel care se roagă și noaptea? Deci păi dacă l-ați acolo, la Părintele ziua și noapte curge lumea. Așa că s-ați combinat greșit aici. Mândria este patima aceea mai teribilă satanică, mândria din care a căzut omul din Rai. iar smerenia este antidotul este virtutea care te scoate din iad și te duce în rai. Deci, nu poți să fii și mândru și smerit, și onoare. Onoare îți o dă Dumnezeu. Onoare îți înțelegem, haine frumoase, să-mi de cineva, păltonul, îmbrăcămintea, coafura, mă iertați. Eu mai vorbesc să mai de directă, da? Nu vă supărați. Așa că ți luat-o serios, azi e nevoie de smerenie mai mult de orice, post mai mult și tine la psaltirii, Prezența la biserică, spovedanii regulate în Părtășani, o leacă mai deace. Nu chiar ca la ningula gata, mână iar pămână. Așa, la unul lună de zile cel mai des. Sau cine e bolnav, la o săptămână care să la cui gata de dus. Dar în restul 30 de zile cel mai des, 40 de zile cel mai rar. Pentru cei care nu au canon. Și dacă vă faceți acestea, vă răspunde Dumnezeu prin Sfânta împărțășanie și înseamnă smerenie, și înseamnă orgoliu, și înseamnă onoare și ce cel mândrie. De ce se cheamă sărbătarea nașterii Domnului Crăciun? Cuvântul este o tradiție numai la români se cheamă așa. Țări, toți țările creștine au nașterea Domnului, dar nu spune Crăciun. Se spune că ar fi fost creșterea aceia o legendă. Ar fi fost omului căroria Crăciun. Ce spune? E o legendă. nu are nicio importanță, dar pentru că se zice Crăciun, asta este o tradiție moștenită din sute de ani înainte. Se spune că a fost numele acelea care pește la unde s-a născut Hristos. Care este cauza abortului și spune aici că se invocă mult sărăceași și lipsurile materiale. Și de ce au crescut numai doar după evoluție? Unii ori și libertatea prea multă ne cam prostește să ne iertați. Și toți au crezut că din 90 în încoase îi voi să faci orice. Asta e o mare greșeală, o mare greșeală. Doamne, am înțeles că acum libertate și poți să-l omor pe șeala, să-l eu pe acelui noi știm că de la grave de tot. Păi și mă, nu libertate. Cum e libertate? Da dai altuia în cap să strici casălui fratei sau veșinului tău sau să te cu tată de la o palmă de pământ și că e libertate. Asta e nebunie, să ne iertați. Și așa e și -a. Nu luați lucrurile așa. Așa și cu nașterea de copii. Noi spunem categoric să spun Sfinții Părinți, dacă poți să naști, mărită-te. Sau dacă vrei să ai familie și copii, mărite te sau în soare tine. Dacă nu stai, de cu minte, nu te oprești de nimeni. dar mai și sfat. Preotul ai în sat, ai episcopul la centru aici, sunt preoți mari la mănăstiri, găsiți și vă dă o soluție. Te-ai căsătorit, apoi, și când tăi, e prea de vreme, că-s tânără, trăiesc și eu și o abortează. Știți că jumătate din acelea care fac acest păcat nu mai pot să mai nască? Adio! Dumnezeu ia darul nașterii! plus că organismul sufere, și asta și înseamnă. Vedeți? De aceea nu insistăm mai mult. este una din cele mai mari păcate ale românilor este abortul. Ne pare foarte rău și țin să spun, din cauza asta merge rău la România. Pentru că este o țară ea în sine așa de frumoasă, așa de bogată, încât mănâncă și slagii, și bogații și pleacă și tot mai rămâne. Dar ne merge și rău din cauza că nu știu câte milioane, copii umuciși din 90 în clasă. Adică, vreți să ne răzbunăm pe comuniști și ușigându-ne copiii proprii? Adică, să facem concurs de fugă către iad? Este extraordinar! Deci, eu nu pot sărui mai mult. Eu sunt într-o casă cu nouă frați, În care eu și o soră suntem la mănăstire. Și dau slavă lui Dumnezeu, n-am regădat o clipă că am făcut pasul acesta. Toată viața mea, 50 de ani de mănăstire, toată viața mea a fost cel mai fericit la această primință. Așa că și frățirile voastre sunt trei căi. Ori căsătorești, ori rămâi în lume cu servici fără familie, ori intri în viața călugărească. Trei stări sunt. Deci, din toate trei, alegeți una. Chipsuiește-o bine, gândește-te bine, și dacă întâlnă găsești o fată cu minte și bună, păi păcat să-l ia soție și să nască copii. Dar să aveți duhovnic. Dacă nu aveți duhovnic, ați stricat tot. Mergi la mănăstire. Dar dacă nu trebuie duhovnic și nu te consultă și vezi că n-ai chemare și stai un an și tot ești turburat, tată, nu e de mănăstire, și deci, fac casă o familie, așa se stau cu tinerii, un an, doi, trei, așa se stau, Dar nu e și obligații. Și dacă nu se poate încadra, nu poate, Noi l trage inima, gata, frate, n-ai chemare. Și așa mai departe. Ce ar putea face o fată? Cum ar trebui să se comporte ea? Sau eventual părinții, ce ar putea face ca prietenul ei căzut în desfârnare să fie adus pe calea cea bună? Duhovnicul, a doua oară, Duhovnicul, a treia oară, preotul din parohie Duhovnicul Matane. Cât o să aveți televizorul în casă și o să vă uitați la pornografie în partea Bărbătească și tineretului, nu va fi bine în România. Eu, dacă mai trăiesc, o să mă întrebați mâine. Ori Dumnezeu, ori lucruri bune și cinstite, nu cu pornografie. Pornografia este arma Occidentului prin care se desfâșe retul ortodox. Știți, frățiile voastre, că în țările mahomedane sau arabii nu există pornografie? Cum îl prinde cu o casetă mică, cum îl vede cu ceva, nici nu se poate, ne, așa, îi taie mâna. Știți așa dar Nu știți, patru. Păi să știți. Cum, dă mahomedanii care nu cred în Hristos și cred în Mahomet, sunt mai morali ca noi? Vai de capă Eu am spus câteva lucruri, dar cine le-a prins, le-a Dacă n-ar fi avortul, Pornografia și alte câteva lucruri pești care le mai lăsăm, ca să le înlăturăm din țara asta, nu putem drepta țara asta, îi rău. Deci tânărul sau tânăra care a municat, copiii sunt toți, când niște copii, îi luăm, îi duhovnicul, îi dă un canon, promite se închină, să roagă, vine la biserică regulat, el sau ea, și-i în părintele și-i stropește cu aghiazmă și îi povedește și dacă merită atunci sau mai târziu îi va împărtăși și merge mai departe, fraților. nu chiar așa, nu trebuie să dăm în desnădejde. Dar, repet, ispitele sunt mari, noi suntem slabi și diavolul urlă, știți că se suntem de iad, suntem grozati de iad, urlă prin toate văzduhurile astea și n-au unii mai mulți și, -și fac norma pe aici, pe la România, pe Rusia, că nu a pus, n-au și mai fașa. Tatălui care treaba. Care este datoria unui student creștin însurat și care așteaptă un copil. L-ar interesa raportul între rugăciune, prezența în biserică, învățarea, jertfa trupească în timpul liber spre slavă lui Dumnezeu. A, eu vă scurtez. Mai frate, dacă soțioarea ta poartă viața în sânul ei, uite să mulțumesc lui Dumnezeu. Mai se Domnului și plânge-le agăgăgăru și terchea a Tu Domnului sau Asântul Ioan, Că că voi avea și eu un îngeras, un fruncul, căsuța mea. Și casa mea nu va fi goară și pustii. Bucurați-vă pentru copii, bucurați-vă, creșteți-vă în frica lui Dumnezeu. Ăștia sunt războinicii pământului, mai copilaș. Copiii sunt nevinovați, sunt îngerii pământului, nu sunt oareșini. Au un pozitor. Dumnezeu se bucură în cer. Și nu uitați porunca lui Hristos, lăsați copiii să vină la mine. Nu știu să ne lăsați moșnieni, mă iertați. Sau, eu iau și eu moșneam. Și lăsați copiii să vină la mine. Că ce mai curați! Și de ce, dacă ai născut un îngerat, de ce ti cer să naști al doilea? Nu vedeți cât de frumoși, nu vedeți cât de nevinovați, nu știți că sunt îndupruși aceștia, Dumnezeu, nicul se de cutremuri, nicul de foamete. Cu cât copii mici mai mulți, cu atât Dumnezeu îmi prezintă în locul acela. Că acolo Dumnezeu are milă, mă, dacă mama mai face pozne, tată știe și mai face, dar copiii și trebuie să-l faci. de acolo. Și nu cu tremuri, nu vine apele și nu cu tare, și nu cu tare. Ia așa. Și cel care așteaptă un copilaș, du te mai frate, la biserică și bate-mă, dă și pentru tine și pentru ta și pentru pruncul care va veni și du la părintele și spune ce trebuie să mai faci și mulțumesc lui Dumnezeu și pune un nume frumos din calendar, nu din alte ziare copilului tău și înainte cu Hristos. Cum să ne rugăm pentru frații și părinții noștri care muncind mai mult pentru noi, au mai puțin timp pentru rugăciune? Mama și tata care ne fac și mâncare și ne mai spală și ne mai îngăjează și mai plânsă pentru noi, e tot o rugăciune, rugăciunea mamei. Am văzut și eu mamei care facea mâncare și plângeau. De deci ce să îi mai punem alte șarșele în spate, să roagă și cât poate? Mama mea, la cei nouă copii, se ruga noaptea mai mult. Parcă o văd cu berta, cum se spune cu față, și cu o prins în fața unei icoane acolo, guric în genunchi și auzăm când se când câte un suspin. Ce frumoasă rugăciunea mamei! Când mai ales are și o lacrimă, rugați-vă mai mult, iubiți-vă mai mult, iertați-mă mai mult. Și va întineri România. Dacă voi mai trăi, o să veniți să mulțumiți din demnul acesta. Și vreau să ne ceva despre dacă este păcat? E cel mai mic păcat. Dar e cel mai greu de suportat. Nu poți sta în casă de tutunul. Dacă suferi, întâi, suferi și cel care fumează, că putea să capete și o boală mai periculoasă, cum i-a înlis acum, mâncare puțină, parale puțină și nu știu cât trebuie să dai pe lună pentru tutun. Îți mai trebuie și foc? Nu vezi că este foc în toată lumea? Frate care îndrăznește și fumezi, nu vezi și în lume? Nu poți să te duci în biserică, cu țigarea în gură, cum se spune, sau cu mirosul de totul și i rușine când se sărută o icoană, când tu nu ieși cum trebuie. Ori ea, acum mai nou, și partea femeiască, tineretul, țigărica și televizorul. Fin. Deocamdată vă spunem, biserica tot vrea să salveze. Dar care nu ascultă, vor lua vor adică Ori sunt și al care fumează de la un timp. Știți cum e acum atâtea fixuri și la pulmonare și atâtea ticărușii și cu tare, ori altceva se întâmplă, plus să ai bani acasă, nu o să-i dai la mama șis-mi de lei să-și cumpere mama bătrână așa, trebuie să dai un pachet de țigări. La sărăcie, asta este ca o crimă, nu? Eu vă îndemnăm, îndemn, nu pot, nu am altă putere, nici nu vreau să forcez om, om. el este liber. Fiecare răspunde de libertatea lui, de sănătatea lui, de viața lui, cum o cheltuiești, ce-ai făcut prin interes? ce-ai făcut la bătrânețe? Deși e cu tare, deși nu am un copil născut și restul ei e omorât. Toți o să dăm seama, toți și fiecare. Și eu mă tem să știți, cu toate că sunt fără familie, dar am și eu familie. Toți ei 120 de cât sunt acolo la noi sunt frații noștri. Și iubim cum iubim pe frații mei cu trup, dacă nu și mai mult. Și mi mi de ei și mi drag de ei și și mai ocărâm, iar îi mai mângâiem și mergem mai departe. Așa și preții de voastre. Lăsați și râu, și de la diavol, lăsați alcoolismul întâi și destrug, care mutilează neamul românesc. După aceea, lăsați și chicăloșia de țigara și cele de alte. Mai lăsați dansurile cele din noapte, că sunt lucrurile diavolului. Chiar asta Dumnezeu să se întâmple ceva mai rău. Deocamdată, atât, Și distracția, dar în special. Și rugăciunea, și munca, și viața, și anișorii. că bine, se bine. Și dacă nu știți, de ce ei doar sunt preuți de oameni, întrebați, părinte, eu fac așa, e bine? Părinte, eu am put să fumez, bine? Părinte, am un tânăr, poți să l-a la mata să-l vezi? Poate mă căsătoresc cu el, sau o tânără. Nu faceți de capul dumneavoastră, că plângeți mâinii și n-are și nivă mângâia. Și la noi vin din la un sat, la a spus, frate, e prea târziu. Ai întrebat preotul l-am întrebat, altfel nu l-am întrebat, dacă nu l-ai meriți. Există preotul în sat, el nu e funcționarul în sat, el e slujitorul lui Hristos, el face Sfânta liturgiei Sărbătoarea, Duminica, el învață. Să nu se ia tinerii cu rudenii, să nu se ia unul prea bătrân cu unul prea tânăr, să nu se iei și unul casa altuia sau altia, și așa mai departe. Deci toate acestea sunt suficiente, dacă țineți cont, de preotul locului. El vă învață, vă sfătuie. Și ceva mai deosebit, când mă rădăjiți la mănăstiri, mă întrebați cât e un bătrân și vă mai spune și el ceva. În legătură cu timiditatea și curajul tinerilor. În momentul în care mă pe Hristos din sfânt, ești privit ca un sectar, depărțunz -se de tine. Cum să le putem cu aproapele? A, pues, așa la apropii cam oleacă, așa. Dacă el vine, vine, îi vine bine, îți de Hristos și el tușește. Eh, îți de și Maica Domnului și el răgușește, înseamnă că când ai să ne eu Sănăcă, pai, eh, o șai, cauți, vei duce de mai departe. Noi nu suntem nici negustor de cai, nu suntem nici Afaceriști, nu suntem nici știu ce, alte secte. Suntem Biserica Dumnezeului Celui Viu. Să ne acuză toată lumea creștină sau necreștină, dacă Ortodoxia s-a depărtat cu ceva de la Evanghelia Lui Hristos până astăzi. Atâtea să știți. Să ne ieți tare din vățătoria ortodoxă și orice problemă ai să ai la părinții. întâi la creutul satului sau orașului. Ce poate face o mamă care a făcut avotul ca să fie iertată? Obligator, dacă e tânără, și mai poate naște ca noului cel din timp să mănească copii cât mai poate până când nu va mai putea. Are și o limite, așa Așa a lăsat Dumnezeu. Dacă vrea, dacă vrea să, să în curățenie, cum se spune, stă era la duhovnul cu care îl are, dacă nu găsit, să-l caute, un duhovnic bun care nu dă nici exagerat, dar nici trei luni și hai la dama dăm mare și mânti îți dăm împărtășare, după trei luni de la avort. Asta este un păcat de moarte, strigător la cer. Cel puțin șapte ani trebuie să stei după canoanele Sfinților Bărinți o femeie care a făcut avort de bunăvoie. Și n-a spus preutrui dinainte, păi, vreau să fac așa. Știți că la noi vin femei și ne întreabă, păi, nu știi o mamă care i săracă, și are un copil să-l înfiez? Vedeți? Naște româncă. creștinul, nu naște și ai plată la Dumnezeu. Și dacă crezi că te dedic în casă, ca mobila la noi, așa, un copil așa, un asta, nu-i de asta, să-l ducem noi ca să nu pentru noi mame anunțăm în biserică și 5-6 vin, eu de leu eu, Părinte Eleu eu. e cât să-L omor? Să poate. Te-ai angajat în căsnișii, te-ai angajat în veșnicie. Ori naști, ori mori. Răspuns în fața Lui Hristos. Și dacă ai făcut acest păcat, spovedanii, naște alt copil în loc, 1-2, sau trăiești cu rățenie, cum se spune, cu știrea preotului, dar nu te grăbi să -i ai foc, că e focul Duhului Sfânt, dar... Rămâne tot în seama credincioasei și a Duhovnicului. Credeți că doi tineri se pot căsători și să trăiască în curăție? Noi nu recomandăm. Taina Nunții este cea din taine. Nu s-a creat pe pământ. în real. Suntem că nu, că iertați. Dar suntem și preuți și o spunem deschis. Vinicumântam un tânăr și cu o tânără care se unesc în numele lui Hristos prin taina Nunții să se căsătorească și să nască copii. Pe toți aceștia și aceste mame tineri, noi îi iubim pentru că e pe astăzi să nască copii. Dar pentru că iubesc viața și iubesc pe Hristos, noi îi binecuvântăm și ne bucurăm că mai sunt tineri și tineri care nasc. Avem destui criminali care ucid, avem destui fugari prin alte țări, avem destule care ne fac de râs prin cele turșii și cele tare, și măcar este care sunteți cu frică de Dumnezeu, stați liniștit de la căsuțele dumneavoastră, faceți nunțile după legea creștină, fiți cuminșoare, înfrânați-vă, nu mergeți pe trei caniile din noapte unde sunt numai diavolul pe acolo, fiți cu minți la locurile dumneavoastră și veniți la noi cu toată încrederea pe orice mănăstire și veți fi bine primit și veți fi mângâiați și veți fi sfătuiți ca Dumnezeu să vă dea viață liniștită și copii frumos, și bine binecuvântată și toate. Dumnezeu are miră când a zis că lăsați copiii să vină la mine să înțelegem că îi dă și de mâncare Hristos. Le dă și cele ce și și sănătate, și bucurie, și viață îngerească, dacă vreți, și tot ce le trebuie la viitoarele generații ale neamului omenesc. Ce putem face dacă avem de pentecostale? Este vă scăpare pentru ei? Le putem trece pe promenice pentru Sfânta liturghie? Nu se poate trece la sunt Liturghiei, nici un sectant. Odată ce s-a lepădat de botezul ortodox, de botezul cel cu cruce și cu toată rânduiala, cum știți, Ungerea cu Sfântul Mie și toată rânduiala, ei nu au nimic. Deci și-i scază într un împărău acolo, face și o fotografie și pune o cămașă albă în scenare și gata, produs în rai. Iar că eu las și crucea, eu las și pe Maica Domnului, eu las și Biblia, eu las și mintea, eu las tot pentru ce? Pentru 100 de dolari. Așa l-ai lepădat. Nu-l putem pomeni nicăieri, chiar dacă te i rudă, chiar dacă te ai frate, te rogi stai în casă. acasă. La scăzări, Doamne, Doamne, toarce pe tată, sau pe mama, că s au prostit, s au pierdut religia, credința, s-a lepădat de tine, de jertfă, de Sfânta Liturghiei, de Sfânta Crucei. Nu există mântuire fără Crucei. Ați auzit ce spune acolo la Matei, la capitolul 24, și că în vremea sfârșitului lumii se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și mai departe spune și vor plânge toate neamurile Pământului. Este extraordinar acest Pământ. Hai să le explicăm. care este semnul Fiului Omului? Fiul Omului este Hristos Dumnezeu, a. așa se mă numesc. Fiul Omului, a-l din femeie. Și ce spune? care este semnul Fiul Omului? Foarte, unde aștii? Am întrebat sectanți, cu rușine a spus Crușea. Și dorere, dar. E și în jur doredeamne. Deci o din casa afară. Cum s-a adunat acolo Crușel? Da, nu-i important, bă. Atunci, de ce spune Hristos și Evanghelistul Când vor vedea semnul crucei pe cel, vor plânge toate neamurile pământului. Știți pe Matei 24? De ce vor plânge toată neamurile? Adică toate sectele. Neamul nu înseamnă ortodox. Ce e neortodox? De ce vor plânge toată neamurile pământului? Când au văzut în cruce, că au stăipat crucea, că au dat-o pe foc, că au jurat, că au făcut și au mai făcut. Și cred că ei sunt cel mai curat și mai știți. Dacă vreau să părinte, ce sfaturi puteți da unor tineri care vor să se căsătorească? E foarte la. simplu de spus, mai greu de făcut. Să fie de acord și părinții de la ambele părți și copiii să se facă această căsătorie. Să se ducă la preot să cerșeteze dacă nu sunt rude, să-i pune părinții într o leacă de program, să ducă viață curată cum i-a făcut Dumnezeu, dacă nu, duhovnicul intervine, să meargă la preot și el știe, pe asta o împărtășesc, pe ăsta îl mai amână un an, sau știu eu, pentru anumite motive care nu se mai spun aici, și duhovnicul sau preotul satului sau orașului răspunde de toate acestea și mai mult nimic. Dar nunta nu-i făcută ca sport. Nu-i făcută să adunăm gologan să se bată sofii de la parale, cum le pa. Noi știm, uităm de la țară, știm toate pozele Nunta e sfântă, e din rai, nu e de pe pământ. Și noi ne batem de la parale sau când ai zis că dai fetei mașină și nu i -i mai dat -o, e mai dată, sau fi cu roată, spartă. Mai, mai ta. mai fac o o glumă așa, ca așa mi-e firea moldoveanului. Dar să știți că așa se întâmplă. Din scârbă de asemenea nunță. O nuntă creștină, potolită, curată, nu cu tantamă și mă chiatuiesc paralimezi, că n-aveam aproape și cumpărăm de al mâncării. O nuntă liniștită, cum și părintele se dragostovească, și se sfințească, și căsuța, și măsuța, și toate, și la anul... Dumnezeu vă dă un pruncuț, la un an, doi, trei, mai dă un pruncuț, tot așa, că așa ne-am născut și noi din părinții noștri. Și atunci, e să nu naștem. și noi, sau dumneavoastră, Teneretul, să aveți ce la în urmă, ce ni să ne îngrope, noi, sau pe sau dumneavoastră. Dacă noi mergem numai la sport și ochii numai pe la foznele și murdările din televizor. În 1999 se va proclama oficial statul Palestina și va avea pământ în Ierusalem unde va fi capitala acestui stat. Ce conotații poate avea acest eveniment? Frațelor, și unei și nu că sunt cu mătri, sunt veri primari, și izraelienii și arabii sunt veri. Asta e lupta între veri, care care. Dar nici ei, nici ei nu pierd în Hristos. Atunci ce să mai ne băgăm noi între cei care se șească între ei și nu crede în Hristos? Pentru noi nu are nicio importanță, dar am vrea și ne-am bucurat dacă s-ar împăca cât de cât între ei acolo, neamul lor. Și dacă ar crede cumva în Hristos, dar nu cred, mamă. Dacă nu cred în Hristos, nici cealaltă, nici cealaltă, prăpădul va veni. Citiți în Scriptură, Sfânta Biblie. Dar dacă s-o înțelege, noi ne-am bucurat. Niște să se omoare oamenii degeaba. Restul, aș mai spune, dar e mai mult politică și o lăsăm. Cineva mai dacă e să ne spovedim la un preot care face parte din noastră doamne. Eu zic că nu-i și ei, buletinul preotului, nici să ar cum cântă sau cu tare e preot, recunoști îi e parohul tău, te duci cu în genunchi și te rogi acum. Și îi spui pacatele tale și așa mai departe. Da, dacă ai dor să mai piunzi scruși sfântul părăsită sau altceva, da. Dar noi acum ținem să vă spunem, sunt unile unele părți din țară și grupări din moastra Domnului care sunt mai străine de ortodoxie. Și pentru prudență nu pe încurajăm acestea. Pentru că Mulți din oația Domnului în trecut s-au făcut sectanți și eu au cules foarte bine sectele. Hai că la noi, că și noi cântăm, blândul Iisus și așa mai departe. Deci asta e prudența. Ortodoxie nu înseamnă cântare, ortodoxie înseamnă trăire, înseamnă rugăciune, înseamnă post, înseamnă ortodoxie, înseamnă să fii cu Hristos și cu crucea în mână. Dar nu condamnăm astrul, Suntem Sfântul a îngăduit. Mișcările coaste, Domnului, în Deoseb, sunt în Ardeaul. Acolo s-a creiat, acolo era nevoie, atunci era lupta cu catolici și cu psio de acolo, dar în o vreme unele pări s-au degenerat, într-o semisectare. Dar oasea Domnului suntem cu toții. Eu am întrebat pe cineva, tot așa, fac, și zi, eu sunt astea Domnului. Păi. Mă, eu zic, sunt călugări, într-acuia oase sunt eu. Până acum mă băzut Dumnezeu, Semei, n-am coptii, n-am nici, dar nimic în mănăstire. Eu spun ce-am nouă stată, Ce zic, mai greu, așa, o ori... legume, da, suntează. Dar eu nu știu cântările voastre, mai suntem alte domnule. Și trebuie să dată, atunci, îi îngăduim, dar când am abuzem Să știți că, de azi în acolo, nu cu cântatul salvăm România, cu lacrima, saltirea, postul, viața curată, și celelalte toate care ne le spune duhovnicul. Se întreabă dacă femeile e bine să poarte pantaloni sau e păcat să putem jutevice, ce? Noi așa am apucat, mamele noastre s-au ca cum e femeia, bărbații ca bărbații, e mai bine să fie așa. Și poate e bine să ne întoarcem la moda mamelor și a bunicuților noastre, ce frumos se îmbrăcau. Uite, pe maramuri și la ce frumos port mai au, ce frumos să roagă și nu lipsează de la biserică. Nu este bine să vă îmbrăcați decât femeia ca femeile, mărbații ca mărbații. Este scris în Biblia și ați vă să citiți acolo în primele cărturi Moise. Și veți găsi acolo treaba aceasta. Pentru că este bine și o pediață acolo. Dar la să s-o dumneavoastră.